Leon. Urte amaiera dela eta batzuk koorretan besteak ez gu bertara irratira gerturatzea pentsatu dugu eta gainera ez bakarrik kaixo arratsaldean. Kaixo. Arratsa León. Arratsa León. A dela eta, gurekin ordu bete guztia oheratzea da gonbidatzen zaituztegu, bada Antxeta irratitik entzuten bagaitu zue, bestela ere antxeta media.info edo bestela ere zintzilik irratitik akaso entzuten ari gaitu zuenak ere. Musu bat, eta gurekin geratu, ez? Bai, noski, eta badak izute, bainerak esan bezala, gunekin ere berontza duetela, antxeta irratian, eta gurekin geletu ardu txau. Saio berezia gaurkoa, bete, bete ah, izango dugu, batez ez ere, bueno, jendeari dagokionez ere, gaurkoan ez bakarrik ni hainara. Miren. Oiana, eta nagore. Bete-beterik. kale, egin digu, ara ez, ez, ez, ez, korrespontxalia, berta, <risa> Zuzene, da. ere, bai, bai. Baina, <risa> zer da, hau. Nondagoa, nondagoa, kaixa dornaku, dornaku. Stop! Baiko! Stop! Baiko! Stop! Baiko! Dernak goiterrezegoz susten zuzenean. Au, Gabonengatik da, eh? Gamunak turralla bezala jendea berri ethera itzuli da eta orain ja ez Bilbotik, ez Bartzelonatik denak hemen susten zuzenean izango gaituzue. Bien, jepe te touche, men non, un, due, tre... Beno, ba, ba bertara etorritaba, dakizute dornakuk beti e, berri tartetxoa eskaintzen digu, digula, eta gero nagoreri elkarrizketa egiteko aukera izango dugu, baino, dornakuk ze ondo hemen egotea, eh, ze. Ikaragarria? Ikaragarria, ja, esan duan bezala, hori, olentzei beno paria. <laughs> eta zertan zatoz ba, gaurkoan gurera? Ba, torri naiz gaurkoan emaztut egu berritan esan bezala badenak itultzen geratxera, eta ni ere, endaien dago. Eta, bueno, emendik handia torri naizela, dela, ba, beti bezala eskinikoa dizuet nire hartetxoa, ez dakite hasiko naizen orain, edo ondazi hasiko nahizez. Bai, bai, bai, bai, bueno, nahizu arna sartu edo este jormona. <risa> Male, badakizuen e, ba, bezala hori berriekin hasiko e, naiz eta oraingoan badakizuen bezala guberritan askotan ba harifiketa saltzen dira, ez? E, oso ezaguna da hori dela diru bateratzeko eta ba diskoteketan eta bar ere egiten dituztolakoak, baina saria berezia izaten da. E, izan ere ba xa, e, ba esan zuten sartarako aparitu zaski bat e, emakume bat oparitu dezake egunean. Ba, la xena egin zutena izantzen ba Latinoamerika, Latinoamerikar bat zozketan ez sozketan ezarrik eta bari riparosies gero, ba, hori zen saria. Eta hori bilatzen egone zen lekuetan, bueno, ba, publiko honei informazioa bilatu dut, nahiz el eta elpaiz eta vanguardia ere berdintzoa jartzen duen. Markatu eh? baina non izan da hori? Eh, suton izuten, zer sentu? <laughs> Non gertatu, non gertatu den diskoteketan edo, nondago? Bai, arañezango dizuet informazio guztia. Pauso <gülüyor> ez pauso. Orduan, esaten du. E, publicon esaten du, e, la policía investiga la rifa de una noche con una chica latina. Hori titularra. Eta bago ez datu da, e, Sevillaan, hogeita e, batean e, baitere... Tsoi nabez? Ba, esaten du, bai, komentatzen dugu, bai, nago zongaizu egera. <laughs> vale. Hori, osparitzen zen, irabazten altzen hon, neska bat eta whisky botila bat. Eta parte hartzea zirano gehi euro. Saltokiak ziren, ba, leku arruntak, postela lokutorio bat, e, illa paindegi bat, e, e, Disko bar bat. Ba, holako leku arruntetan, basaltzen zuten rifa, eta eta azkenan eh, anulatu behar izan dute ba, bertako jendeak bait ere ba esan eh, dutenagatik ba oraiek saltzeko emantzieten baina eh, beste gizon omen batzen zen zi joana saltzen eta pelukeriakoak eta bertako saltzaiak ere moskeatu moskatu dira esanez beraiek azkenan sortu dituztela ere mobilu guztian eta bueno azkenan beraiek ere onartu dute hori saltzea ikusi eta ere zertzen solagai zegoena ez Beraz, e, behar bueno, ere, reguelta sortu da, e, polizia alzain ere, herrian e, bertan, ez? Eta, bueno, e, bertan, inbezakite, giasan poliziaak ez nondikan harrapatu asuntoa, diote juridikoki ez dagoela nondik hartu hori, nik ez legala den pertsona bat e, rifatzea, baina, bueno, zaten dutenez, e, modu bakarra hori arasotzeko juridikoki dela, ba, herripak berez, ba, imenigabe zindirela egin. Hau da, Euskal Herri erdia bainan gehiago, ilegalak ira herripak egiten. <risa> <risa> <risa> <risa> Eta, egon, ben klase behar da. <risa> Eta, <es, risa> egon jaten lekua ez, ezer, berez, ez? Non... Nola? Ba, non, non geratu edo txerrekin, onzerekin, sosketatzen zen, edo ezun horrelako daturik ematen arrapatzeko diot, eh? Edo... Ba... E, Ez es du mendatu gehigirik ematen, ez dakit eh, bertako polizia oso oso ona den edo eztien sober interesatzen. Ez dakit oso absurdo du, baina bak xude. Hala da. Eta eta bueno, ba ere komentatzen da zenbait eragilek emako eragilek egindako aipamenak honin inguruan, ba esanez eh, agresio bat dela beraientzako beraien usteetan nolako herifa batzuk eh, egotea E, horietako eragile bat da asistenzia víctimas de agresiones sexuales eta, bueno, ba, bertan, Eva Gomezek epentsatzu dela bertako zuzendaria zuzendariadu ba, komentatzen du ba, e, urdaiazpikoaren modura markatzen gaituztela ba, olako gozak eginez Gero ya abezera joaz abezen e, komentatzen du e, la Polizia Nazional nove indizios deliktibos en el sorteo de una mujer hori esan bezala, ba, polizia gaztaki lan hondikana rapatu hau eta ez dela ilegala berez eta, eta gero esaten du eh, este, Ana Isabel Mendez dela la eh, diputado eta ex zusendaria eh, de no sé qué dama mujer <risa> <risa> eh ganta horreko gobernuko kida da. Eta hori bai, sozkietago kanta horrien izan da, Sebilako da besta asunto bat kanta horrien izan da hu, eta, bueno, ba, kritikatu du ere, eta, bueno, ere komentatzen da zenbait eragile politikok egindako aipamenak eta esaten du, ba, da, zenbait artikulu berez hori e, penalizatu beharko garkolukena dela ogeita bosgarren artikulua e, dela Lei General de Publicidad, hau da, e, publicitatearen e, legerokor baten inguruko artikulu batean zehazten dela, esaten du emakumen eh, bortizkerearen kontrako legearen baitan ere jasotzen dela, eta hortaz gainere esaten du bat barra bi mila eta lau, eh, lege organikoan eh, bertan ere jenero eh, bai, bortiz, bortizkerearen inguruko beste neurriu bat hartu zen, eta bertan ere bai, bai, jasotzen dela horren inguruko eh, aspektu juridikoak, eta esaten du ez dela legala, bere ez emakume bat zozketatzea, poliziak esaten eh, du nesetz. Eta gero, hori ba, e, izan da, emakumearen zozketa batzela. Eta orteaz gain ere, ba, emakumeak zozketatzeaz gain ere, emakumeen ba, modelatze proiektuak ere zozketatzen dira. Horien baitan, ba, emakular operazioak edo depilazioak eta olako, olako gauzak, ba, emakumeak politxegoak egon gaita Eta, bueno, Europresen irakurria tekena da eh polémica por sorteo de una operación de aumento de pecho en una discoteca. Eta goizandera sedian. Eh, gana bailore izena du diskoteca honek eta Facebooketik zabaldu zuten zozketa, hontan ez da izan ba, lehen bezala ba Garito edo Herriko leku txikietan, ba eta internet bidez zozketatu da eta zozketa honetako eh ba disk diskotekonektako zuzendaria Amakume bat da, hain zuzen ere eta haiztena e, du Marta ba, Kabrera e, ba, eta hama kumaneke esaten du bera gilek ez dutelaik niongo bainorri reintzeko asmoarekin eta bueno ba eta estatu libre batean bizi, bizi garrera, nik entzun nio nik ratian ba, ba bai, librea oso, oso. eta eta hori ba bera esaten duen agutsu gara bera aipat, aipatzen duen saiz egiten duenetan eta bari Be, Beste digabe gero el ekonomiztane beratu dut azkenik, eta, eta azkenean el, el ekonomiztane komentatzen da ulatzen dira azkenean zuzketa hori, ba, ba azkenean ez daokarrikan niskotek hortan, ba, eta sedilean ez gain, ba, maiorkan ere zuzketatu izan dira olako gauzak, eta bueno, ba, maiorkaren kasu hortan nulatu egin zen, Baina, paintzatzen dut beste askotan, zozketa aurrera joan izan denen dela, eta askotan, ba, egiten dena da, da, zirugiako gune batekin akordio bat iritsi eritxi, berakela du bere buruare bai, eta ba, berekin adostua azori, bat inizut igual, e, ba, menen kaso enten maiorkako kasoen lau mila bostegun euro, eta ba, behar bada, bose, egiten bai zo horrotxiki bat ere, zuurra operatu ezak ezu ezakit. <laughs> Zagin, egiten nabena, da, bueno, bere ez eta izatez aparte olako zozketak egiteaz, zure irakurketetan ere, medioak ez duela inorkizuela... harridura askorik markatzen, ere ez? Oso, bai, aipatzen dira ez dutela lortu, kontaktatzea, baina inorkizu du aipatzen olako zozketa batzuk egitearen fribolitatea, ezagit, denadira datu, bale, oso objetibuak, baina, ezagit, nenetzatik ara da, ez? Haim beste lekutan, ola, emakumeak eta zirurgia estetiko kooperazioak sozketatzen ibiltzea. Bai, e, orokorrean e, edabideak sehatzen dira objektibotasuna batean. Meinen, azkenean 12 e, postura da politikoa. Azduk euskarazia azten moduzu bere badajarrera politiko bat, ez. Orduan hauek ere bekere beraien objetibotasunari bilatzen ari diren enean ere, barakusten akusten dute, ba, e, benetan normalizazio batolako olako e, goera batena, eta justo hori da bilatu barrez denez. Azkenan beti ez gazetari eta, ba, harlo zaila da. <risa> ja, Gaur egun txerri bat bizirik zozketatzea ilegala da, eta emakumea zozketatzea, ez? Bai, bai ez ni flipatu, nola gainera legalki beraien usteetan ez dago nondik agarratu hori, nik hemen justak urrituan legea guztietan fijo gomardura zehozer, eta ez desan ez dela egin. Hau e, izan behar du interesa ematu beste ez, erdian ez bestera ez dutu lertzen nola, nola aldutun esan gainera hori publikooki eta prentxara, ez. Ez, komo ez zir, sogi inkompetente, ilo admito. Más menos. Bueno, egia da, egin dituzun irakurketa esberdinetan, es? adibidez, eh, publikok bai jartzen ditu ba, beste emakumen erantzunak pixka bat, es? eta gero ABC ba, bere titularra zen la Polizia Nacional, nove indizios deliktibos en el, es? Osa, ya azken irakurketa ja berez bai da pixka desberdina. Ez dakit, ez, nula esinduten arrapatu, ez dakit broma izan den, ez dakit Baina, cirugia estetikoaren kontua, esan duan entzun nuni irratian, eta emakumea azkenean hori esaten zun, bera, libreak zirela horrelako gauzake egiteko, eta ez zuela ulertzen jasatzen zuten presioa, eta, bueno, bakoitzak egiten duela nahi duena bere Negozioarekin bai, oso ondo. Eta, hori gainera emakumea batek esatea. Eta, galere, oparian, oza, sea, saurian sa baitan sa zegoel ere whisky botia, eh? Zorarizara ja, eh... Emakumea bat sosgataz gainere alko, e, bueno, alkola talko eh, bueno, alcoholismo izango botilla bategain tiketzera, es, ez, o sea, esan, utesan saskietan ere badago la alkola, baina berez emakumea ialotzea whisky botilla batekin eta eslore sorta batekin gero emateko emakumeari edo eske berdin norrentzako ba, ez, horrek ere badula beste konotazio bat. Como diría Manolo Escobar, que vive y las mujeres. <laughs> Mo bidat da, adibidez, emakume eh, honen irakurketan, eta adibidez, eh, horrelako gauzak eta eskatasuna aipatzen dutenean hori postmatxismoa da, azkenean. Osa, ja da, beste ez, askatasun osoa daukagoera bakitzeko, askatasun osoan berdintasunean bizi gara, ez? Eta horrela libreak gara horrelako gauzak erabakitzeko, eta azkenean dago plizitoki sartua, esto dela, kasi matxismo esplizitoa, baina narriskutxoagoak. Ez? Eta, ez dakit, nari mati... Bela, bueno, bel, naskat ez dakit, eh? Baina naskat pixkat baita, ez? Ez benetan. Ez? Eta gero gainera, aste honetan, agertu direla e, implanteen historia guztia hau, e, tipo bat, bueno, e, tipo fra, estatu fratxezeko e, tipo bat, bazaukala enpresa bat, zaukala, bat e, PIP uste dut zela, edo garrilako Zerbait ba protesiak banatzen zituela merkeago eta emakume piloa jarri dituzte eta ez da ez da siurra e, minbiziarekin erlazioa daukanik baino bai eman direla kasu pila bat e, apurtzearena ba, edo komplikazioak eman dituztela. eta estatu frantsesean eh protesi hoiek emak egitutzen emakume guztiei gomendatu diate kentzea. Ez? eta gero e, e, estatu espainolean eta beste estatu batzuetan batez ere omen Europan eta Hego Amerikan komertzializatu ziren, gainera zen izan zituen Kriston salmenta salmentapilla ere gomendatu dute, ba bueno, ba, begiratzea eta esto es, osea itinerariigera eroki batzu gure osasunarekin, osea heredu estetikoetan sartzeko eta gainera Estatu, no e? Es, Libreak gara. Libreak gara. Ja, ja, ez da ja, morrua. Antzizei komentatza, este, operazioetan ere bai, e, bularretako operazioaren rik behar ostentu gizon batek, eta ez dut zelazteazten, ze, gizonetako operazio bat dima dure ez dakibiraiak bularra jarrenko dituzten igual bai. Baina, berez, <gibaren> gizonetak ere hartu zezaketela. Hori jartzen zuten egal, barri berdintasunerako, bezelako, eskusa bat bezela. Me kiro emazte, jo paritzeko gaur Ba, ez da, ez dut, igual gizuna bera operatzeko ere, ez da gitzu operatuko du, baina. Ba, ba, ba, gizuna ero e, eroz eta presio estetiko gehiago daukate, eh? hori ere gia da, baina azkenean da multinazionalen berdintasuna, estetikaren eta produktuaren berdintasuna, ez, eta, pues, esto, metrosexualaren kontua eta azkenean ere, ez presioa, baina azkenean kontsumaren presioa da, oza, ez da, beste... Ai, ai, ai. Eskatasuna, Eskatasunean bizitztea eta esaí los valores guais. Es bien. Es bien, que es bien. Cama la puta. ¿Sentu ten? Tardaleno eta ko bichazartea. Kárpato eta komendian. Varsobia. Berlín. Rotterdam portua. Normandia. Bilbao. Bilbao. Beno, maite muser goren bitartez e, pixka bat aldatzea gure tertulianeoa ustea lagundu gaitu, ez? Usteen lagundu gaitu. Eta hortaz, nagore emendagoela aprobestuko egu, ez? Euski, Eta... baiet, zelkarrizketa bat egiteko, jake dornaku bezala, turroia bezala gabonetako zorreza zaigun. <gülüyor> <risa> Aprovechado algo de vremento estancia da urtarako u hemen gaude, bera esprimitzeko. <risa> <risa> bueno, prestakela prestaketa lanetan ikusiz gero eskalatzaia dela esango genuke, baina dantsaria da. Nagore Somoza dugu hemen, Hirundarra da, eta paraitetan eskegita egiten du dantza. Bueno, Hirundarra bera Bueno, ikasi bertan eintzulako, edo... Onda ribi irun artean... ¿no? Hor ere tarronaiz... Hor ere da, hor ere tan jaioa, bañan chingudik astalakoa... Eh, nola zena inara... Chingudik. Gora chingudik, gora chingudik... Oh, oh, oh. Chingurriano marrianoetakoa... <risa> ez da serio, ez da serio... Obai, <risa> músico, Es... Bera hori... Ba, esan dezagun eskualdekoa, barso bidasoa eskualdeko neska daukagu, naiz eta urteetan, ba urteetan, munduan barrena ibili den eta batez ere Katalunia aldean. E, berak psikologia ikasketak egin zituen, eh, kalez hitzaile moduan ibili zen lanean Bostonen ere. Ja. Hala Beste leku hernanin. Batez ere, eh? Batez ere, baina bostean egon nintzen, la, niretzatko lauja betu bat arri. Eta oso dekxotikoa. atzerria beti sofistikatu agoa dagoela, baina. <laughs> eta, bueno, sortza garbitzen ere bila gurean agore. Baina hori, dantza, beti deni keuki du barruan, eta ba, bueno, azken urteetan de ambulantz kompainiarekin ibi izan da, eta, bueno, azken urteetan batik bat las lolas, Eh, neska antzari taldearekin eta kosmikarekin eta bueno ba pizka guztionen inguran gaiago jakiteko ba gaurkoan onera ekarri dugu ba zenbait galdera egiteko Bueno, esan bezala <laughs> Txiki txikitatik bueno, esaten dugu betidanik dantza barruan auki duztula, baina hori egiala txikitatik e, ibizara dantzan edo zerbait berandoago piztu zaizun zerbait izan da. Mi txikitatik asin nahiz dantzan, kontua da dantzan bitartez hortaz bueno, bizitzea oso zaila dela eta ba, gurasoak beti nire alde egon dira, kontua da bera bueno, ba, asku bidea aukera ok, auki dut ere uh, ikasketak burutzeko eta hamak batez ere ezaten zian ona dantzaz dantzarekin ezin izango duzu zer egin ta bueno ba, askotan dirua bai gainean jartzen denean erresagoa da ez ba horia metxori hori lortzea do Eta, bueno, ba, si nintzen diputasioko bekak eskatzen aguntza ekonomikoak emantziaten, oran amak esan zuen, ahi ba, 6.000 euro hemen venga ba, orain bai. Horrein bai, <laughs> ez? Horrein bai, ez? Horrein ere, normala da beste belan aldi ba eta saia da, ez, ulertzea, horren inguruan arte, artearen inguruan artearekin lan egin egula, eta hortaz bizi. Bizitza bohemioa da, eta ia da ez dugula... Bari, jabetero soldata konkretu bat e, lortzen, baina ez da nire elburu ez dara ez. Eta esan dugu, bueno, hori gazken garaian, gero itzaien gogu, gaiago, ba, dantza, hori, vertikalean, eta, bueno, beste modalitate batu dela, baina txikitan nola hasi zinen dantzen. Bueno, hazteko kontemporanearekin hasi zinen. Hazteko, esan nahi dut, hori, aurkezpen... Txikionen ondoren, ni eskalatzaile gustatuko lezatik eskalatzaia izatea, baina ez naiz eskalatzaia. Dantza, dantzaria naiz eta eskalatzeko, erabiltzen den materiala erabiltzen det. Eskalatzea beste gausaba da, eta mirestan dut pila bat, baina ni hori udalekuta guneiz eskalatzea egunen batean. Baina e, bakarrik hori erabiltzen dugu bere materiala, eskalatzea materiala, industriala erabiltzen dugu, sokak, giri eta... Baina beste lan bat entzegun, beste oso zer. zure galdrariarentzunez, ba bueno, bai, txikitan hasirintzan gorputza mugitzen. Ba, gazegoanitzanean gau es mugitzenun gorputza. <risa> Baina bai, e, betianik, es, ba hori txikiazarenean, bueno, e, bueno, ba bueno, dauka segurasoak, familia gustea sentzeak, ba, hasnaizu, egin teniz e, guztia, ba, musika, dantza, Duna batera, eta gero, azten ba, zera azitzen, eta bueno, ba, gauza batzuk usten ditu zu alde batea, eta beste batzui... Sail-kapen da eta ba, garrantzia manez ez, eta dantza bagia da, bambabi urtekin, hasi azin dintzen eskalertik kanpo ikastorak egiten, eta jende hasten da esagutzen zure lana, eta... Poliki, poliki. Ba, e, poliki, poliki. Euskal dantetan, eta baletean... Euskal eta dantza egin. oso agutxe einde. Bueno, euskal harria maite duala, haurean jarratzen diate, ariñari batan, ariñari bat antzartzen du, beti, besteen... Be, kopiatzen. Inarakin ere, askotan bai, beti, kopiatzen. Euskal dantzeko ba, e, kopiatze. ba, sona naiz.. <gülüyor> Horpeia raro jartzen du gaur ez nagoa teknika bikainkio egiten, ez, ez nuen abesti aujarri, uh, nahi berez ez dut topatzen horren agaioan jotzen ari duen. Minen de ez desaan, ez dana nabaritzen. Wow. Ogi da guainara. Ez, <gülüyor> <gülüyor> ez gen, neukan ruperren gure bazterrak eta justu esan du maite Euskal uzkal herria eta egongo zen oso, ondo. <gülüyor> <gülüyor> Den ezin da. Pabrengoan jarri duen gaina, saia du, ega lortzen duzu. Baina nolak ez dut bestea fondotik ez badu topatzen. Ah, hemen! Hale. Hale, Gozerra dituko duguna bale? Bai, bai, hobi, hobi. Bueno, abetianik gorputza mugitzen, baina bapatean erabakitzen duzu pareta batean egitea hori. Nola deskurritzen duzu dantza mota hori? Bale, hori izan zan jabartzen nengoela, dela sei urte iritsin Kataluniara Eta hori iknuun formakuntza bat, egon nintzen gero audizioak e, egiten, audizioa dira kastin moduan, ez azten zerala. E, bari besteen lanetan eh, sartzeko, aukeretan, bueno, hor ba, au, aukere egoten, eh? Ta eginun ambulantz taldearekin eginun ikastaro bat, beraiek Gironan bizi dira, bueno, hor Eta horren ondoren ikastaroren ondoren baditu ziaten. Hola, Rajesh, ditu ziaten eta nagore tu bensaki, catalanés. Uh -huh. <laughs> eta así nitzan beraekin lanean. Eta beraileak, aldez da horretik, berailean lana paretean zean, bertikalean? Bai, bai bera egitute dantzaeroa, eta egia da daudela bueno, bere momentuaz orain ja bukatu da, oza itxi da, te, talde hau. Baina talde honetan zeuden dantzariak, e, lurreko da garekideko dantzariak, eta clownak ere, baiasua zeuden, eta zirkoko dantzariak ere. Ordan, disziplinaz benitako talde goxoa bat polita. Zazuk alde zaurretik egin azaneukan la dantzaderi o... eh? ba, edo... Miratzea ero ez, lehenengo aldiaz. Bai, ikotua da hori da, dantza... O sea, Gorputzaren kontzintza badi baduzu duzu... Bueno, da estea. Astea, bon, bueno, asintzilikatu bueno, nintzanean, bigarren egunean ez kostal ostalbatekin nengoen. Eta nahi gorputzare... Bueno, moldatu behar da hortarako, ez? Mm -hmm. Baina, bueno, airian egotaren sentsazioa oso da osora egitza da oso bizuala. Oso, lan bat osoala izza e, garaikidan baduzuzaten ikusentzuentzako beste gauza ba, batzuk lortzen dituzu ez, baina dantza eroa, bueno, agianzadolamar minutu beiratzen paretan egiten duten eta aski aski duzu ez, mm -hmm. Nila bizi dute, eh? baina solagarria da polita. Zer da egan egiteen sentsazioaren farekoa edo. Egan egitaen sentsazioa bai... Bai, sai hortzen, egin zait. ez dut, ez dut gustoko go, go, ba puentin edo gomin kontuaren, ez, ba. bon, ez inoizu, probatu, eh, sentsazioa. dut zutinoiz probatu, baina ni zintzilinago eta tentsioa eh sumatzen dut. Orduan, bueno, hori nire segurtasun bat ematen diet, eh? Asiera batean asierabatean pentsatzen un ba, altuerari beldurra neukala, baina ez da hola. Vertigolika <gülüyor> Bertigoa beste gauzaba da, ni uste dut bertigoa ez, mareatzen zara edo ez dakit. Ni e, guztietan, so, bolo guztietan, ikuskizun guztietan, izisten gara kalearen, oza, bueno, eraikin berri baten paretan, eta egokitu behar dugu gure koreografia guztia. Oza, uh -huh. altu erak ez bera dira. Eta lehenengo hori zintzilikatzen garena lehenengo aldia, beti hor gaude behar dugu denbora, bueno, minutu minuto behar dugu horregoteko so, zintzilikatua begiratzen beste Beste edifiziona referentzia, hiruro-gai metro baldi madeira, bueno, berzo zure demora. O sea, Beldurra ez dela joaten, de Beldurra beha errezkoa da ere. Beha errezkoa da. Eta Beldurra, zatoz, mazela azkenean lando egiten da ere, bai, ez? Eh? Ba. Bai. referentziak erreferentziak hori... Suposatze dut ere, vertikalean izaki, guztia aldatuko da ere, ekiliburriak, dantza hori guztia... Entrenamendu gogorra suposatzen du, ikasteko gogorra izan zen zuretzat edo segituen hartu zen uen zerbait izan zen. Bueno, niretzat hori da, nire leheno esan bezala gorputzaren kontzintzia ukitzea oso garantzitsua da, edo zertako, gorputzara izan badozu. Eta gure adiz gure entrenamendua beti lurrean hasten da, asten gara bueno, ba, luzaketak egiten, beroketa, E, ere, bueno, improbizazio kontuak lantzen ditugu ere, ba, gorputza, bueno, e, tokiez benitara eramateko, ezta burua ere, eta bihotza, eta gero bai, e, iriz, bueno, igotzen gara paretara eta azten gara pixkanaka, eta gero, iazten e, gara gure koreografiekin. Baina beti ere, hori, e, dantza eruan, Ja, ikuskizuna dugunean, kalean den beti eiraikinak ezberdina dira. Oran, edifizioak aldatzen dira eta pendula edo sokaaren luzzaera ezberdina da. Oran, dena ez da, ez da zehatza, ez? Mm -hmm. Musikarekin luetu behar duzu, asko eta musiko zuzenan jotzen dute, beste batzutan grabatzua eta... Zara, o sea, lana egokitu bueno, behar duzula ez, de dozen momentu. Eta zena tordu dituzu dugunean, pentsatzen dut... Bajor, eh, pareta batean agoteku indarra, barco de estula, barco de estula... Bai, itza... Henginek tunegaitu. Ba, <risa> ah, ez dago zorrunago, so, zorrunago so <risa> eta berak ondo zure hitz egiten. Segonieresen berdu gorputzarekin lana egiten duala. Ordan hitza ez dut <risa> ez dut batean gaudenez, ezindu dantzatu. España hemen dantza zanagoa. Julia kezu te gustu eta imagineadore invitarde antona bardugu rengurterako. Proiektu komunikazioaren eda eta. El making of <laughs> <laughs> e, amore, Eri esaten, ez den Ez den bat orduen trenatzen dituzun egunean eta bueno, ba, Piskian nola da zure egunerokoa bueno, Talde ezberdinekin e, Eguneko e, plan, Planina ezberdinak da Baina gutxi e, gora bera zei ordu e, denzatzen dut egunero Ostas. Ba zure lan, no, ez da zuzen bat orduzatzen bai, dituzulean bai, bai, bai, bai, eh? Zei ordu ez dira zei orduzatzen zarela eta venga tope Azten zera hori, eh? berok eta bat egiten askotan jo gara dugu Eh, eh, bueno, gero klasea modua, hori ba, mugimendu, frase mugimenduak egiten ditugu musika ezberniekin eta gero hori, ba, zintzirikatzen ba, garenean hiru ordu, ba, ba, ba, ba, ba, ba, kontua da hori igotzen garela eta jisten gara, esgauda ez, gaude, ez da, ordu erdi batez ez gaude dena jarraian. Sintilikatua. Ja hemen, ez ona, ez da odolaburua igotzen. <laughs> Odola burua igotzen da beste toki batzuetan. <laughs> Baina bai, gorpuza ekubarruzu, bueno, ja so, zaindu barzera, bai, ez. Zein barzera, so, eskotan sintilikatzen sarenean, ba, eh hankak eh, lo akartu daitezke edo gia da, zirkulazioaren askeren ez? Auridaden alatatu edituen, ¿no? Aktiva ba, o marsera hori ados. dos. <laughs> probatu Probatuzte zenuen etikan ea ere horrekin ba, gelditu zara. Ez, bakarrik gori, ez nire, ez nire, emakume ekleptikoan, <gülüyor> egiten dudanean, bai, ez <gülüyor> da, eh, aspertzen, baina behar ditut gauzo ezberdinak egiten. Berez, eh, egun, irakasle, bueno, ezitzai egitean ago ere, aurrei klasak ematen diet, eldu eier, gero talde honetan, garantza garek edeko taldean, formakuntzaren... O sea, por lo que gustaba daukate, eh? posolado bat ematen ari dira eta ni koordinatzailea naiz eta gero interprete bezala lan egiten dut dantzaeroko talde honetan eta dantza garaikidekoa. Zorroba <golzin> sintsilikatza gustoko dut, baina hori bakarrik egitea niretzat <golzin> ez da Dantza eroa. O sea, eta eroa, bai, bai, eske ezatzen duzu bakoitzean. Eroa, bai. Dantza eroa. Bai, bai, bai. Bueno, catalana le en eh, catalan el institutan eta Iris, orain esatzen da Sí, ba, bai. eta ez, dantza era, bueno, zakit jendea nola jasoko duen, bueno, zure ingurunean ere hasiera nola ikusten zuten eta gero bada munduan hau, horrelako dantza egiten duten beste konpainia asko edo asko, asko. Kose bai. hauek, ba, beste goso batzuk bezala, Hertameriketatik dator. Hertameriketatik dator. Gero eregia, Madrilen la Guarda ustuz de, deitzen zela konpainia hasi izan ere, Londresan ere. Eta perintxula mailan Katalunian. Dean talde taldea izan da, oso sospetsua. Egonzian, bueno, hain dela urte eh, itxi da, egon, egon gara, urte. marurte. Bani azkeneko irurtetan, egon eh, nahi, zakarrik. Baina, bai, bidaietu dugu asko. Asko bidaietu dugu, eta hain ditugu kolaborasiak fura desbausekin ere, eta ba, bueno, gurekin lan egiten zuen, oza, taldean lan egiten zuen klauna, beraz, egu zuen lehen paia zoa zen ere. Zan, azken finan, hori, egon nahi Bidaitu dut asko, gonaiz Txinan, gonaiz Napolesen, hori egia herria ez dut ikusi, baina bueno, hori bedetzen bueno, beste toki batean zaudez. Kataluña, nesko alerrian oso gutxi, oso gutxi. Mm -hmm. Ola, baina, bueno, baina, igual, gimnaakokatzeko entzuten harian norbait, eta behar badaz duos ondo, osambar dugu, lengurtean, zuikusteko aukera izan genuela, Moskuko jaietan, bueno, pixat, bapateko... E, gitarra egunan sartu zen gaza bueno, ba, izan zenten. Bapateko adetzen zen, izan, kontua ba, hori, ba, bueno, ba, normalean gu kalean zeu egiten dugunean behar ditugu baimenak. Baimenak, bo, ori, ba, teknikaria junbar da, difizioek ustea, gaixo dagoen, ega gaixo esaten da, hori, ba, bueno, ea alden hor bueno, instalazio bat egin. Eta hanik pentsatunan, no? bueno, guztuko jaietan... <laughs> nahikoa jai egiteko... direnez, hori, ba, obe, ola egitea, eta, bueno, bat, etzen manen bada, primeran. Eta orain genun, talde guztiak arren nun, bebe, bueno, lanaren trueke, ba hori, ba hemen go hori doainik eukitzea, ez laguna dira ere, batez ere laguna dira eta gero langi lankideak. Mm -hmm. Eta hori, bueno, ba, ba Ane zegoen hone iskinanen jabea da orain eta bueno, ba mozkortu genun. Señean, <risa> señean. Pues, ba, anebe lura saucana, wala, ardura du, ¿es? Claro. Eta, jo, no lo veo muy no lo veo muy bien, no lo veo la saiane. Guazen ardu batzuk hartzea, eta gero itzengo du. lortu ganon. Bai. Bai, eta esan mar da, bueno, jende sorpresa izan zela ber bada eta, oso... Ez, ba, sorpresa polita eta ikusgarri izan zela, jende asko ketzuelako espero eta ere gutxego ez, ba, ikusgarritasuna daukalako dantza mota honek. Ba, eta niretzat, bueno, pertsonalki oso, bueno, metaforiko izan zan, ez, izkina zapaltzea, ba, ba, esko dauk Bai ez, esan <laughs> nahi asko esango. Izkina zapaldu, gara, baino lehen. Baite ditut maite, gure bazterrak lanbroak izkutatzen dizkidanean. Baite ditut maite, gure bazterrak lanbroak izkutatzen dizkidanean. Zer izkutatzen duen, ez ikusten usten Horadulan hasten bainaiz, izkutukoan ire baitan Bizkendiren bazter miresgarriak ikusten Esan diguzdun bezala, txina negozia, Napolesen, e, markatu izun pasarte horietako bat? Bai, esperintzia, esperintzia bezala? Bai, ba, bidaien bat edo... Ba, bidai oberena azkenekoa, Euskal Herria tortza. Eta ikustea txulen artean nire izpazagoela atxerita. Hori, bueno, eta nire izpazaren nire gurasoak <laughs> Eta bueno, nire, nire gurasoaz gain eh, Moskuko, am, ez dakit, ama lagun ez daudela oituak, unik ez dakit oitura hori, ez daudela oituak, uste dut, hori, eh, ba antzoki batera jutea, eta batean denak horrelkarrekin ikustea, bera, bai, markatu, bueno, agien hori ez, ba, Nire ni etzat dena markatzen di. Ni, arro eta nago egiten duan guztiarekin, orduan bazkeneko esperientzia dira gian buruan ditu. Baina, berberda, momentu intimonetariko bat ez, egu bai. Ezuna, edo... Bai, nire oso paia sana ez, orduan... Edo zer gauza... Beneta? Bai. <laughs> <laughs> edo zer gauza, bueno, gogo zeiten benedut, disurtatzen dut. Baina, euk idut du berberda ikuskizunen... Bueno, Dantzaren bitartez beste noren baiten edo beste kompainia batek eh, ikusteko aukera edo esan duzunala, flipatu zaituen edo... So, ni dantzatzen edo zuk izan alizan duzunaz. Bola, diadiz, espektakulo berena, hain dela gutxi ikusi nun, bera Vitoria Txaprinda, Txaprinen familikoa, bai, mm -hmm. eta bera egaitzen du bueno, ilusionismoa, manipu e, objektuen manipulazioa eta, bueno, beste badar bada. Eta niztu dut ikusi ikuskizun politena, bizitza guztian. Eta niztu dut ikusi dut gala, oso eh? nahi kotxo. Eta hori frantzea erestatuan? hori ikusi nun Gironan. Gironan. Homen dela gutxi. Katxiz. Katxiz. Hoi xatu horren. <laughs> Sortzi eurra, baina baka, recordaino. Joder. <laughs> horta ez ere, azkenean zure amak esaten zizuna ez? Ba, igual, nora zoaz, dantzarekin, ez dizu bizitzako mango, edo bizitzeko mango... Bueno, nire, Dantza, okotatu behar dut, ama bi urtekin, junintzala Bartzelonara, nire hemengo irakasle batekin, klasiko aiten nun baleta, eta gara ma bi urtekin handikan, zu, zuzta, bueno, ez zehala zu zure duna ez? berak nire tutorea san. Eta, gero enteratu nintzen, nire amaren gatik, boro, urte ondoren, ba, esken izi atela... Ba, baleteko karrera osoa egite hamar urte direla. Eta hamak esan zu, miran ez esan zu, ez zu, zua zebilaren i por el forro de misoarios. <laughs> Osa, hamak bi urteekin ez zua, senyora. Hora, hamak, gauz hauek hori ez, hamak, ba, bueno, familia emarkatzen dizu, baina ni harronago ez. Hamak bi urtekin agian onara juten naiz, eta... Eta, berberatzen zuen momentu, ba, ez? Maiari eta gaur egunean, emate, dantzak ematen alduk bizitzeko adina edo... Ez dure bueno, kasuan ematen du? Ba, hilabeteak eta hilabeteak. Habe, nioz zeleritza hau zutzen dela gutxi. <laughs> eta horra, <laughs> jorren eh? trueke, bai, bai, irakaslea, irakaslea naiz. Hago, nini ezitzaia daiz, irakaslea ez gain, bai, ezitzaia gehiago. Ba, eta hortaz bizi naiz. Ba, klase, klar, klaseak ditu eta estero, eta horrek ematen dizu, hilabete ba, guztiko, bueno, gastuak betetzeko. Mm -hmm eta bueno, ba, konpainekin produkzio batean zaudenean, sortzen ari sarenean, entsaio guztiak doainik e, dira. Ez dugu kobratzen gu hori bueno, talde batean sartzen garenean, denak jartzen ari gara gure atletikan. Es? Gero dirua edo subentzioak edo gero datostez, gauza lan egine dagoenean. E, ez guk zenbaitetan hemen ekarri izan dugu pertsona ezberdinak arte munduan ibiltzen dianak, edo lanean, ez bai aktoreak edo Ba, Pinturan edo dena eta beti ez ba, Komunen dagoen zerbait da artean murgilutazatu beten pertsonak beti horrendiru diru iturria, beti dela oso ez jakina ez? Zinioiz ezakizula ba, ondaitekela jabete batzuk gaietz baina gero bat patean urte batean zera rezakizu diru diturreriek izango duzunela ez? Ba, nik uste dut bizitzeko era badela, modua mm -hmm. da, niadidez ez ditut propiedadeak, orain ez ditut familiarik, eh, Bueno, et, alokatu batean bizi naiz, baina okupatu ezaket... Zaki, oso malgutasun handikin bizi naizela. Eta da bagian hemen agian gian lau hilabetetara taldeak bukatzen dut, ezakit... Ezak, oso irekian nago ez. Mm -hmm. Beldurak alde bat erauzten ditut ez. Eta, da, baina, bueno, dantza, dantzari izango naiz, bueno, ez du bizitza guztian, ez niretzat ez dago adinik, Ez nagoa doz horrekin. <laughs> aritzen dut eta are galdera bat e, botako dizut eh pizka tituliaz e, dantzatzen duz momentu horrtara sinestu gamean eusumezoa edo esagik berbadazuzu bezurikan e, konkretuk eman e, eta dantzan soilikan e, aprobetzatzen duzu zure urputzak ematen duena edo paretak ematen duena baina ez e, jakite igual eusu bat eman nahi duzu jendari edo berbadazu osten duzu ikuslaren eskuetan Bueno, nire lan esberrinetan mezue esberria dauden. daude. egia ni, da, nire gorputza espresio modua dela, baina ni dantzatzen du denean nire burua ta nire bihotza dago. Ta nire pentsatzeko era ta nik es transmisitu nahi dudana e, hor dago, ez? Baina ikusentzuleak eskua dauka, nahi duen aulartzeko. Ezkotan ba hori ba jende hauek eh, ez ezakite, ez, ba dute zetut, oh, ez pertsa zutea. dantza ezakite, ez zut ez ez utulertzen dantza. Guten direnean zerbait ikustea Da, zerbait? Zerbait jaso duzu? Da nietzat... ...expresio modua da, eh? Zerbait, askotan eskultura bat ikusten dut zunean... ...bazuk... ...zuretza da, en, dara mazuna, eh? Hmm, beraz, ez duzule hartzen, igual... ...etematika e, jakin bat... ...eta hori... ...etematika hori jorratzen, ez ...bailago dela... azken danzako temporaneakin lotuago, eh? Bai, baina... ...imaginarioa beti hor dago... ...egia da askotan, ba, bai... ...lantzen duzu o gai baten gaibaten ingurua lan duzu, eh? Zado, ba ez esan nu, esan du leno, eh, garenean askotan bisuala denez, oso bisuala denez, ba, historia bat e, horren atzean egotea zaila da, baina egin izan dugu askotan ba, pareta jardin ba, bezala jartzen dugu, ba lorea jartzen da intzilikatzen ditugu eta bueno, inditz eta esenografiarera bitzen dugu. Ai eta, bueno, blurrean be, lan egintzen dudanean, ba bai, betimesua dago, azkeneko lana izan da agoteizaren urtea urrenan, gazteizen, bere eskultura batean, eta, ba bai, bai egin nuena zen dokumentatu lehenengo, dokumentazio lan egin, bere inguruan, eta, bueno, nire nire nituen gauzak um, hartu eta laburtu, ez? Ba, mar minutuko pisa batean. Hori da, ez, ezke, lehen ere, samar igual, eh saiohasia ja horretik ba honen pixkatizketan gai badantzaren inguruan eta hala etazuk aipatzen zenuen ez bi lanaa iteko era dela bat interprete moduan eta beste bat zu sortzaile moduan dantzari gisa ez eta hori azkenan batzuetan ez o, hori e, koreografoaren mezua dazukela hori barduzuna zure pertsonatik beti pertsonalki baina ba gai gotzen aiz adies, e, e, Festibalean egin genuen lan bat, eni han interprete bat bezala lan egin nuen, ez? Audizio bat egin genuen, proba bat, a, hartu ninduten eta anin nintzen printzesa. Historia dut soldat, ditzen zan ba, antzerkirantza, ba, zegoen misiare fadoak egiten dituen abeslarri e, zauragarri hau, eta gu hiru printzesa. Hora ba, horren ba, barroa sartu bertzara, eni printzesa? <laughs> <laughs> <laughs> printzesa ez nahi zuenia. Hori da ez, ba, betxetan ez aktore bat bezala, ez, inbarr duzula ba, papera sartu. Ez tal, nis naskin metoda nahi guztaku dut, ez, hori ba, emosiaren bitarte sartu hartzera paperen mm -hmm. rol batian, ez. Mm -hmm. Eta gero, hori, sortzaile moduan, ba, bai, bai, zugelantzen duzu nahi zuen ideia, ez. Ba, egian egin genuen azkenekoa, ba, ni oinarretu nintzen mitologiako mari, mari pertsonaian, ez, eta gure estenografia izan zen oso rustikoa, eh? so, esan arriz horietako zirkulo, zirkulo bat, crompletz. <laughs> eta gero musikaria lua rolo nirekin zegoena holtza ginean ba, txalaparta vertikal bat e, sortu zuen. Eh? Hori, zintzilik jarri genituen e, bueno, enborsatiak, eta, eta gero bera perkursioan e, bueno, ba, jotzen du, bereka joia behilean, e, bueno, Be, begitatik asko sartzen da, baina beste, hmm. beste komunikazio modua daudere, ez? Eta hmm. sangoz denunke, hor zentzu aktore eta dantzaileen artean bagola paralelotasun bat, ez ba, bai, askotan, dantzariak ere interpretatu edo, ez? Antzestu imarritu lako zenbait gauza eta aktoreak ere gorputza erabili behar duela, Bai, bai. Ni ari orain, gustatok egitzen dut, hau ere hastea lan zen, ez? Hau mugimendua, ez? Irakasle edo gixia egoteko ahotsa lantzen duzu, baina testuare erabiltza, ez? Mm. Ta gaur egun ikustu dut ta arte senikoetan fusioa dagoela. Horregatik esaten nuren o badina ez da la nirekin. Esto todo no opinaos de sala 50, 60 urtekin alduzu osa politak ederrak egin. Aietorche hiltzen, ez? Daletafo. Oh, <gülüyor> da tardarzar que si no no eso Danzar, danzar, danzar, que si no estaréis perdidos. <risa> Olvida. y echar ¿eh? no. <reparo> el caris qué tal si hoy parte sola ikusi que lado Paris está va peta on otro lado que pasa que orain, bueno, amaitzen asteko edo ba, zure urrengo proiektu eta orain zertan zabiltzen jakinaia, ba hori badiguo ibiltzaela de ambulant, Larekin, las Lolasekin zaudela edo, ez? Orain ere. Bai. Eta egit, ez zertan zabeten edo... Horrein, ba, bila, zolas taldearekin, dantza ere taldearekin, egin dugu ba, benduak iruan estrenu bat egin genuen, produk, be, produkzio berri bat, batena. Eta horren ondoren, mauleno es, bueno, esplikatu duan abez. E, Normalean, gauza gukatzen ditugu eta gero hasten dira mugitzen. Eta horrein gaude, hori, ba, ba, programadoren eskuetan, hori, <laughs> ba, proiektu hau mugitzeko. Talien hala da, ze, de pertsona batzuk horretara dikatzen dianak eta behin zerbait lan bat prestatu dagozutenen kontaktatzen zuen egin, eta venga, hazi lokalak edo bilatzen edo bueno, dea, pertsona lagu da? Managier, errola ez, bagure taldean ere badira, bueno, zuzen daria, bulegolan egiten du. Bulegolan mm -hmm. da hori, ba, festivalak festivaletan bueno, presente egon, gero bueno, ori, mundu guzti horretan, sartu eta ff, aktibo egon. Orei bat ez dugu huepo rri oraindik, baina sare sozialetan sartzen ari gara eta iskanaka. Ba, bai, ez euskal jenderteak eta bueno, ta euskal kulturaren, munduan txertatzea erresa da dantza kontemporaneoarentzat edo badago mundua, ba erresa den bertsolaritzatik at gausak egiteko. Mille esker galderengatik. Ori ditxeralo den intzan. Ba, etortzea da. Ba. Ba, no ez es bakarrik baratze hartzea ta. Bakitzu bañan izan zaria naiz eta, <risa> <risa> no, ekizu, ni nahiz, eta ni hemen oso gustoranago eta bere momentuan junntzan catalunara ban eh zirkuitan ontze zirkuitan zirkuita, Zabal, egia da orain, ba bueno, ba birata kalera, quinta tokia dagoela. <risa> Eta, bueno, bera azkeneko urtean ere e, Eusko Jaloritzako beka bat eskuratu nuen eta horren ondoren, ba, egintzen ditut bi bolo hemen, nagore bezala ez taldea, talde batekin. Nagore gisa mm hori -hmm. sortzaile bezala. Eta nire alburua, honet horretzea ez hola bet betirako, ni gauz hau egiz ditut buruan, ez? Baina, seia bete mes, seia betean, ni gauzak egine ditut. Ia da hori ba, bertsularitat ezakiz, ba musika bezala, dantza bezala, eh. Mae beien esaio ez bai, ba, tengala kukai era eso, jo de la urnasketa bat. Ba, kukai dantza bai, guzok, bai, bai. Ba, ba, ba, ba ere mugitu dira handikan, eh? Ba, ia ja, hori ba, diaspora atera <risa> <risa> bueltatzen garen laletxe. Letxe. Bai, bai, beritu aukerak. Ba, dirua askenean, Baina gogoa badira. Mhm. <risa> gogoa badira eta gero jendearen erantzuna eta naia ere, osea Ezagut, eh, askotan esaten da, ez, pues adibidez, egia da, pos, eh, estatu frantsesean, ba, kultura beste modu batean, ez, ba, ere ordaintzen, o sea, Joan Gandian, etorri baino lehen, bai. gauza, eh, bueno, ikasteko aukera eta doainik izan. O sea, ikasketak eh, homologatuak ziren. Sarkozy sartu zan eta ben gainera. bai, bai. Bai. bai, bai. Baina egia da hori, eskal herri maian hori ikasketa bezala, kanpora joan bartzara, gero sortzeko eta bueno, idei polita bali maituzu, bagian kontatzen dizute, es? Mm -hmm. Baina ez daude... Ez da ondo ikusia, baina ez daude e, ikasketak, tantza ikasketak. Hola, e, formalak edo, homologatua, edo, universitarioak edo, es? Ez, ez daude, arte, arte bezala, ez disiplina guztietan bezala. Me, gero beste, oal pizkate zurezuk esaten ai zinena aldetik, sarrera, zik uste du jendeak ere eskatzen duela edo nahiko lukela eskaintza gehiago Euskal Herri maian. Ez daik pizkate zurezuk ez? Igual Iparraldean eta Frantziarestatuan kulturalki bai daukatela askozez hartarekiko, ba, burua edo daik irekiagoa edo ni eztsan ni provokiatu. Provokatsa je ucha naiz, sa ne uste du jendea provokatu behardela bizirik sentitzeko. So, ez dara, jendea logartzen da, jende da. <laughs> eta ez badituzu gauzak egiten, ez badituzu gaina jartzen gauzak, jendea ez dut ez da ez, da ez da existitzen ere. Mm Horban, -hmm. ikustu dut e, ku, sa, ez ditu behar dela ere jendea, ez eh? edo, entzuleak ikus entzuleak ez zitu behar dira, eta, bueno, sa, ni publiko gabe ez dut ez dut ez ere ingo, behar dut egun ere, ez ba... Dantza egiteko eta zerbait sentitzeko ere. Uh -huh. Zer, Bona, nik etxa joan <laughs> abesten du bakarri, dantzatu du bakarri, baina behar dut ere ez, guzti hori. <laughs> Tambien heu ki dituzen esperientzia pareoietan, zormuz? Ongi, baina ez dut nuena, ez ba, familia gondelaren publikon artean, eta guztoko dut, bai, noski. Gostoko <laughs> <laughs> du, bagero hori pote batzuk hartu eta, Nagore. eta zei zinan hor barruan. Ez dut ez hondo Ez dut zidu lertu, baina Jose Polita zeuden, eh? Adako, goai, goai, goa, goa, ira. Nidena, jarrasaten dut, esatena hona da, ba, ez? Ez dut iritzi bakar bat e, lortu nahi. Ez? Bai, bai, bai, zi. Bai. Ez que sartu dugu, e zun yeah. da, noleta. Ez que lehutien dira minutu. Bai, iruminiot. Iruminiot ametek. Ba, ah, bestela. Ona espa dos da. Juan esa psicóloga lantzatzen. Jaio bate ere, Dantzatzen, Dantzatzen, ondegongo zen. Hori <tose> bai izan daiteke la berritzaia, irratsaio bat eta dantza. Bai, trekeren bate induz Telebista gabe onbe bajarri, dantzatu eta gero grabatu. Horrengoritzak. <tose> <tose> Perreste, perreste, bai, moskitea. <tose> Pero todavía tu cuerpo no me puede salvar Te quiero, te adoro Ba, esa mezala tamale zahurtzeko momento iritsi zaigu Esa mar oso oso oso gustara gara lagarremen. Terekin nahore? Eusker, gombida panaren gatik. <tose> Eta, bueno, espredu guztekere guztaregon izan zaretela, badakizute ere bueno, bihar behar bada beste batzuk entzengo gaitu zuela, eta a, internet bideaz ere hortxe izango gaitu zuela, nahi duzuen momentu oro. Muxu bat, eta datar nastera arte. Aio. Agur. <laughs> Aio. Aio. Aio. <laughs> amor, son las penas de un viejo amor, de amor. Un... De un viejo amor de un viejo amor liber la mente libera el corazón liberé la amor de ese dolor libere la mente libera el corazón liberé la moneda de este dolor liberé la mente libera el corazón Libera el amor de este dolor Libera la mente, libera el corazón Libera el amor de este dolor De este dolor, de este dolor